Cumaîn Rab-i Şirahliyı salıri ve yasirli emri vahmi yoffese minlisaniyət və hu qabunəm məbədə Məlk işlən dəstərdə götürdü Allahın tevcəsini kazandıran sebeblerədən neçəsini? Neçəsini götürdü? Beşinə, beşini götürdü. Ümünlük neçəsini sebeb var? İbn-i Qayyum Rəhməllərin Səbəblərdən On səbəblərdən On səbəb gətirib Nə səbəblərdən onlar? Allahın sevgisini vacib edən, qazandıran səbəblər Onlardan birincisi nə idi? Quranı oxumaq Tədəbbür etmək Mənalarının başa düşməyə Çalışmaq Ayələrdən nə, yəni, nə qəss olunur E, bu səbələrin üçüncisi de birincisi və bu arada artıq yəni geçən yani, şərhlikləm yani, ki, unutmayın, yani, özünün e, kelamlarına, insanın yani, Quranı başa düşmək üçün nə lazımdır? Həmin gəlb olmalıdır. Həmin gəlb olmalıdır sonra, yəni gəlb olmalıdır, yəni cəmaq. Hıh Dirig elb olmalıdır Dirig elb olmalıdır Sonra Sonra ne olmalıdır? Allah səhələ Kuran'da buyurur ki evet. İnne fî zəlikə ləzikrə Limən kâne lehu qalbun əu elqas səm'a ve huvə şəhid Her yetən yani bu ayələrdə, Yəni Kuran'da, Allah'ın kelamında e, burada Gastonun hansıdır. Kaf suresinin evveli e, Ne vardır? İbret vardır. İbrat ki, vardı, kim üçün? Qəlbi olan üçün. Li man üçün. Və həşid və özü hazır olduğu halda. Yani burada, yəni e, təsirlənmək üçün insan birinci nə olmalıdır? Təsir edicinin olması. Aləxsəb birinci nəyə olması? Təsir edici olması. Quran Quranın təsir edicisi olmasında Aləmsəm şərt çıpa var mı? Quranı yüfsal təfsir edici. Yaxşı. İkinci o Quranı təfsir edicini qəbul edən yerin olması. O da nədir? Necə gəlir? Diri gəlir, ayta, diri gəlir. Və sonra şərtin olması. Üçüncü nə idi? Şərtin. olması. O da nədir? E, dinləmək və dördüncü də maniyanın Maniyənin nə olması? Aradan, maniyənin aradan qalxması və maniyədə nədir? Qəlbin başqa şeylə məşğul olaraq qəlbin nə etməsi? Yayılması. Yəni, ola bilər, yəni qəlb diridir, amma yəni, maniyə var, yəni başqa şeylə məşğuldur. Və insan Quranla təsirlənməsi üçün dörd dənə əsas şey gətirirdi. Onlardan bircə nədir? Nə oldu? Təsir edici olması və ikinci İkinci, qəbul edən yerin olması, təsir edici nə idi? Quran, ha, sonra qəbul edən yer, diri, qəlbin olması və üçüncü, şərtin olması, o da nədir? Dinləmək və dördüncü də a, maniyanın aradan qalxması. A, maniyada nədir? Qəlbin yəni, yayılması. Yəni qəlb diri olmaq ilə yanaşın olmalıdır. Hazır olmalıdır. Və huvə şəhid. Şəhid burada nədir? Hazır, yəni ayıq olmalıdır. Biri başqa, ayıq başqa. Və ikinci səbəblərdə Allahın sevgisini qazanlar səbəblərdən ikincisi, Allah taliyə nə ilə yaxınlaşmaq? Nafil. Fərzlərdən sonra nafilə, əlavə, ibadətlərlə yaxınlaşmaq. Hər bir fərzin görürsən nəyi var? Nafiləsi, əlavəsi var. Deməli, bu artıq e, yəni Allahın tarafından sevilmek derecesine çatdırır. Ve üçüncüsü üçüncüsü neydi? Her bir halda yani dilden, kalblen, emelden, yani Allah halinde etmek zikretmek dilinle, kalbinle, emelinle yani Allah'ı zikretmek sonra dördüncü aha, hansı üstünü tutmak? Ə, Allahın istəyini nəfsil istəklərdən nəfmaq, üstün tutmaq. Ə, buna gedirik 5 5. Allah qadərə də qadər. o altıncıda 5-ci dilin Allahın əzəli istəklərini mütaliə etməsi, müşahidə etməsi və onları tanıması. Və dalmış 6-da 6-da yaxşı Azşagın daha azıcın. Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillə Rabbül alemin. Və salatu və salamu aleyhəşələfələn bir əvr məsələ, Seyyidinə Muhammedin. Ve alə əlihə ve sahbəhə ecməin. Amma bəəd. Allah'ın sevgisini kazandıran, vacib edən sebeblerden altıncısı. Allah'ın Yaşılığını Yaşılığını və Allahın yəni verdiyi batini və zahiri niyəmləri müşahidə etmək. Yəni onları öyrənmək, onların varlığında fikirləşmək və bunlar da Allahın sevgisinə aparan yəni səbəblərdəndir. Deyək ki, deyirlər, yəni bəndə qul, yəni ihsanın əxlidir. İnsan nəyin əxlidir? Yaxlığın əxlidir. İni nemət vermək, yaxşılıq etmək, lütf etmək, yəni bunlar elə bir mənalardır ki, yəni insanın hissiyatlarını məhkum edir. İnsanın hissiyatlarına olur hakim olur. Və buradan da bu mənalar insanı o, yaxşılıq edəni sevməyə yönəldir. Kim yaxşılıq edibsə, o, yaxşılıq edəni sevməyə yönəldir və həqiqətdə də, yəni, kamil surətdə, hər tərəfli, yəni, muhsin, yəni, ihsan edən, yaxşılıq edən kimdir? Allah talədir. Və bu, həm ağlın və həmçinin də düzgün nəqlin dəlalətidir. Həqiqətdə, yəni, Allahdan başqa Fəlsəfə sahiblərinə görə sevilən heç kəs yoxdur və həmçinin o hər tələbli, bütün məhəbbətə, sevgiyə layiq olan Allahdan başqa heç kəs yoxdur. Yəni, bunun da izahı necədir? Yəni ağlın ə, tələb etdiyinə görə ə, müəyyən səbblərə qayıdır və bunlardan birincisi insan yəni özünü sevir. İnsan özünü sevir və insan özünün qalmasında sevir. Və özünün kamil olmasını sevir və bununla yanaşı bunun ziddini sevən insan. İnsan özünü həvac olmasını sevinir. Və insan e, yox olmasını və insan özünün məaddi olmasını sevmir. Və bu hər biri insanda diridə olan, yəni bir fitrətli təbiətidir onun. Və əgər o insan diridirsə, diri insanda yəni bu fikirlər olmalıdır və bu da yəni sonsuz dərəcədə Allah taləni sevməyi tələb edir. Əgər insan bunları sevirsə, özünün qalmasını, özünün kamilliyi sevirsə, mütləq kimi sevməlidir onda? Yəni Allah taləni sevməli. Nə üçün? Çünki insan Rəbbini həqiqə surətdə tanıyarsa və qəti olaraq bilər ki, onun var olması, özünün var olması və özünün yaşaması və özünün müəyyən dərəcədə kamilliyi kim tərəfindəndir? Allah-u Teala tərəfindəndir. Və onu yaradan Allahdır. Və onu yoxdan var edən Allah. Çünki o yəni, yox idi. Və Allahın lütfi ilə Allah-u Teala ona varlıq neyməsini verdi. Və həmçün o var olandan sonra da o naqis idi və ona o kamilliyi verən kimdir? Yəni Allah-u Teala Və bunu, əgər insan bunu dərk eləyərsə, Yani mümkün deyil, əgər bunları sevdiyi, sevməyə yanaşırsa, Allahı sevməz, Rəbbini sevməsin. Fə kayfa yataṣawwar <gülüyor> an yuḥibba l-insān nafsahu wa lā yuḥibba rabbahu Necə təsvir ola ki, insan bir özünü sevsin və özünün qalması, özünü saxlayan sevməsi. İkinci səbəb yani insan, yəni o təbiətində var ki, insanın o ihsan edəni, yəni yaxşılıq edəni sevmək. Və kim ki, ona qarşı, ona e, yardıma durur və onun düşmənlərinə qarşı ona yardım edir e, və bütün məqsədlərini həyata keçməsi üçün ona kömək edir və mütləq o sevilməlidir. Və insan əgər bunu haqqı ilə bilərsə və bilər ki, muhsin həqiqi Muhsin Allahu u Tealədir, yalnız. Və Allah tealənin ehsanını, yəni o yaxşılıqlarını, o birini və lütfünü yəni əhatə etmək, yəni saymaq da mümkün deyildir. Və bunun da bəyanı necədir? Əgər deyir, tutaq ki, yəni bir şəxs sənə bütün xəzinəsini, bütün var dövlətini sənə verib və kimsinə imkan yaradıb ki, onu necə, ə, istədiyin şəkildə istifadə edəsən. Sən ikə təzün ki bu əhsenin və edirsən ki, yəni bu yaxşılıq onun tərəfindəndir. Yəni bu səhvdir. Çünki onun da yaşlığın tamamlığı, malı ilə və ona malına qadir olması ilə və həmçinin onda o istəyin yaranması, o malı ona tərəf çevirməkdə olan istəyin yaranması nə ilədir? Allahın iradəsi ilədir. Və illə fəmenəlli anəma bi xalqih. Əgər belə olmasa Ee, ona onun özünü kim sənə yaxlıq edib özünü yaradan kimdir? Yoxdan yaradan kimdir? Onun malını yaradan kimdir? Ve onun isteğini yaradan kimdir? <gülüyor> və men illəbi habbəbəke ilayhi onu səni ona sevdiren kimdir? Ve onun üzünü sənə tərəf çeviren kimdir? Və alqəti nəfsi anna salah dini və dunyā fi ihsani ilayk və onun qəlbinə salan ki Yəni, ə, onun dünyasının və ahirətinin yaxşı olmaq sənə yardım etməsindədir. Yəni, bu fikri onun qəlbinə qoyan kimdir? Vələv yəni, ləzəlikə bunlar olmasaydı, o sənə verməzdir. Fəkən nəusara məqhuram təslim. Elə ki, o bununla ə, yəni, buna təslim olmağa məhkum olmuşdur. Yəni, buna qarşı da bilmir. Və üçüncü səbəb, hətta bəşər içərisində kim yaxşılıq edirsə, insanlardan ə, kim yaxşılıq edirsə, O, insanların təbiətində yenə sevimlidir. Hətta o, sənin özünə bir başa, sənə yaxşılıq etməsə belə. Əgər nə vaxt sən eşdirirsən, e, yəni hər hansı bir patışaq, patışaqlardan biri alimdir və ibadət edəndir və adildir və insanlara qarşı rəhimlidir, mülayimdir, e, e, baxmayaraq ki, o, başqa bir yerdədir, uzaq bir yerdədir, sən onu sevirsən. Və sən öz qəlbində ona qarşı meyil görürsən. Bu nədir? Bu, sadəcə o ehsan etdiyinə görə, o yaxşılıq etdiyinə görə onu sevirsən. O ki, qaldı, onun bir bakı sənə etdiyi yaxşılığı, onun sənə yaxşılık etməsi. Və sən özün, məsələn, Allah tealənin ehsanının, yaxşılığının bir əlamətsən. İnna ədə yaxsadır xübbə bütün insan bunları fikirləşərsə, nəyi tələb edir? Allahı sevməsini tələb edir və Allahdan qeyrisini sevməməsini tələb edir. Allah təala yəni, bütün yəni rahatlıqların hamısına ehsan edən odur və onları kamilləşdirən və həmçinin onların yəni zəruri ehtiyaclarını ödəyən və bu səbəbləri onlarda yaradan yəni Allah təaladır. Və bundan başqa Allah təalanın sayılmaz nemətləri. Həqiqətən yəni aql və həmçində nəql yəni vacib edir yəni Allah təalanı sevməyi, çünki Allah təalanın ihsanı Və yaxşılıqları və nimətləri Allah tealə lütfu tərəfindəndir və ağıl özü, ağıl özlüyündə Allah tealənin bu qədər nimətlərini saymaq qarşısında acizdir. Nə qədər neymətlər, yəni göyün təbəqələrində olan neymətlər və yerin hər tərəfində olan neymətlər, gecə olan neymətlər, gündüz olan neymətlər, insan, yəni bu qədər kainatda, insan üçün o ram olan nə qədər şeylər var, yəni bunları sayması qeyr mümkündür. Sən Allah-ı kuran buyurur, İbrahim Suresi 32-34-cü ayələrdə Allah-u ləzi xaləqə səməbəti vəl-ard və ənzələ minə səməi mə ən təaxraca bihi minə səmarati rizq Göyləri və yeri yaradan və göydən yağmur endirərək onun lansisi üçün rüzə olsun deyə e, yağmuru endirən meyvelər çıxardan odur. Evet. Və səxhərə ləkumul fulqəli təcrə fil bəhri biəmrihi və səxhərə ləkumul ənhar və sizin o dənizdə gəzməyiniz üçün, Allahın əmri ilə o dəmirlərin hərəkət etməsi üçün onların ram edən üçün ram edən və həmçinin tayları isə ram edən, tabi edən odur. Vasah qala lakum <hələkümüş> şemsa vəl qamara daibaini və saqala <hələkümüş> lakum <ləyilə və nəhərə> həmçinin e, günəşi, ayı daima öz hərəkətində fırlanaraq, yəni seyredərək çünki e, ram edən və həmçində gecə və gündüzün ehtiyacınızı verən odur. Və ataqum min kulli ma saaltum. Siz istədiyiniz şeylərin hər birisindən Allah sizə vermişdir. Və in tauddu ni'matallahi la tuhsuha. siz Allahın nemətlərini saymaq istəsəniz, sayıda bilməzsiniz. İnnal insane lavalumun insan zalım və kafardır, yəni nankordur. Yəni küfür sözü E, yəni neymətlə yanaş gələndə qəsd olunan neymətə küfür yəni nankorluqdur Əfə kullu hədə yəni, burada qeyd olunanlar hamısı insan üçün tabi edir ram edilib Əfə kullu hədəl kovnu əlhə əl il musaxxarıl idəlikəl məxluq və bu böyük kainat, bu dəhşətli kainat bu yəni balaca bir məxluq olan insan üçün ram edilib Əs-səməvat yənzulü minhəlmə o göylərdən yağmur indirilir və yer isə nədir Bunu yani qəbul edir və sonra onların ikisindən nə çıxır? Göydən yağmurdan və həmçinin yerdən bu layihə səbəbi ilə meyvələr, bitkilər çıxır. Wal bahru tecrü fihi lfulk Və dənizdə Allahın əmri ilə qəmələr e, səyredir. Musaxhara, ocaq ram edilərək. Wal enharu tecrü bil hayat. Və görürsən bu çaylarda həyat vardır və ruzilər vardır insanın məsləhəti üçün. Va şemsu vəl qamarı musəxharani, və həmçinin günəş və ay daima insana musəxardır. insana randır. İnsana tabedir. Heç bax yorulmurlar. Və həmçində gecə və e, gecə və gündüz birbirini birini təqib edən gecə və gündüz. Əfas kullu ulaikil insan bütün bunların hamısı insan üçündür. Summa lay şkur və lay zkur, yəzəkkər. Yəni bundan sonra da nə şükr edir. E, və Allahı hatırlamır, zikr etmir. İnnel Həqiqətən insan zalim və nankördür. Bu ayın əbəldə Allah-u Teala buyurur ki, Əllahu ləzi xələqə səməvəti vəl göyləri və yeri yaradan və ənzələ minə səmə iməən fə axraca bihi minə səmarati rizqallakum və göydən yağmur indirərək sizin üçün olsun deyə meyvələri çıxardan, meyvələri bitirən odur. Deməli, yani, bitki, əkin, ə o zahiri nemətin zahiri nemətin əsas qaynağıdır. Və həmçinin yağışdır və bitirməkdir. Bunların hamısı Allah Taala'nın kainatda yaratdığı sünnət üzə qoyduğu yol üzə yola tabedir. Və həmsinin yağışın yağması və bitkilərin bitməsi və meyvələrin də çıxarılması. Və müvafəqədən hədə kul insan, bütün bunların hamısı insan üçündür. Və imbətü habətin və ahidətin yəhtərcək ilə quvvət mühəymin alə hədəl qovun. Yəni, baxın, dəyib, bir dənə ə, bir dənə toxumun, o dənli bitkinin, yəni bitirilməsi üçün bu kainatda olan böyük bir qüvvəyə ehtiyac var. Bütün bunların hamısı Orada göy cisimləri nəyə tabidir? Yəni, bu, bunun üçün istifadə olunur. FİİNBƏTİ HƏRİL HƏBBƏ Yəni, bu bitkinin, bu dənin bitirilməsi üçün. Və nəsi yəsməunə kəlimətə rizq fələyyətə dəbəl ilə ədhənim illə suratul təsirinməl. Və insanlar, yəni, ruzi sözünü işlirlər və onların zəhillərinə, yəni fikirlərində fikirləşdiklər, yalnız yaxud da bunların fikirlərində canlanan mal, qazancdır lakin, yəni ruziq məfhumu daha genişdir və bundan daha da dərindir. İnne aqal az yuzaqul kan insan fi hada al-koun <gülüyor> yaqtadha haqiqat Yəni bu e, sadəcə hər bir canlının, yəni bu uzilənməsi üçün bu kainatda onun nə lazımdır? O kainatda olan, o böyük canlıların deyə, yəni o cisimlərin hərəkətə gəlməsi lazımdır ve onların münasib şəkildə bir-birinə müvafiq olması lazımdır. Ləvlaha lam yakun Əgər bunlar olmasaydı, güneşin doğması, yağışın yağması və yer bütün bunlar, yəni bu əmələ gəlməzdi. Wa yakki ma zikira fi hadil yəni bu ayədə zikr olunanlar. Sadə bu bir neçə ayədə İbrahim fəratı 32-34-cü ayədə zikr olunanlar. aydı, güneşdir, E, nədir? Tabidir. Və həmçinin gecə və gündüz. E, nə üçün? Bu yaşayış üçün. Sadəcə, yəni bir dənli bitinin bitirilməsi üçün. Deyidurikəl insan keyfə və məqful məhmul biyədillə. İnsan bununla dərk edir ki, o necə? Yəni Allahın əlində o daşınır və Allahın himayəsindədir. Və səqhərə ləkumul fülkə li təcriyyə fil bəhri bi Və Allah-u Teala İsələ ram etmişdir ki, öz əmri ilə dənizdə seyir etməsi üçün. Yəni, Allah-u orada elə bir xüsusiyyətlər yerləşdirmişdir ki, o dəmi suyun üzərində seyir edir, gəzir. Yəni, bütün bunların hamısı Allahın iradəsi ilə insana ram edilmişdir. Və <gülüyor> səxərə <gülüyor> ləkumul Sonra ailə olunur ki, yəni, Allah-u Teala yəni, çayları da sizə etmişdir, çayları. Təcri, fətəcri l-həyət və tefidu fəyəfudu l-həyir. çay axır, onda həyət də cereyan edir. Buna və ki, daşır, onda xeyir də daşır. Və həmçin çaylar içərsində e, balıqlardır və yaxud o yaşlı bitkilerdir və xeyirləri özündə daşıyır. Kullu həli l -insan. Bütün bunların hamısı kim üçündür? Yəni insan üçündür. Və həmçin insanın istifadə etdiq, uçduğu heyvanlardır. Və səkhərə ləkumu şəmsə O daima öz hədəqəsində seyredən, onun hədəqəsindən çıxmayaraq edən günəşi və ayı da sərram edən odur. La yastaqtimu al-insan mubashan kama yastaqtimu al-ma'a wa və thimara wa insan bulların ikisini günəşi ayı, yəni birbaşa istifadə etmir. Cəki suyu, suyu istifadə etdiyi kimi meyvələri istifadə etdiyi kimi dənizi və gəmini və çayları istifadə etdiyin ayı da günəşi birbaşa istifadə etmir. Walakinnahu yantafi'u bi a'tharihima. Lakin o insan Günəş və ayın ə, təsiri ilə faydalanır. Ve yastamidu minhuma mawadul hayat və, və bunların ikisindən həyat yaşayış maddələrini və taqətini alır. Fa huma musakhkharani. İnna musulkon yasturu anhuma Və onlar ikisi də insan üçün ki, insan onunla istifadə etsin öz həyatında və öz yaşayışında. Balid fi tarkibi khalaya wa tajdidi insanın ə, ə, Bədənində, cismində olan o kletqalarda, yəni hücrelərin tərkib olunmasında və onun təzələnməsində, yəni günəşin və ayın faydası vardır. O səxxərə ləkumun leylə və nəhar və sizin üçün gecəni və gündüzü də edən odur. Səxxərə humə kədəli ufqa haqətik insan və tərkibihi. Gecəni və gündüzü də o insanın yaradılışına görə və yani insanın ehtiyacına görə Allah səhalə ram etmişdir. Və ma yunasib neşat və insanın fəaliyyətinə və insanın rahatlığına müvafiq şəkildə Allah Teala onu rəhmət etmişdir. Və əgər gündüz daimi və ya olsaydı, fasədə və ya da gündüz daim olsaydı, bu insan cihazı artıq çörlənərdi. O ki, qaldı insanın ətrafında olan şeylər və insanın həyatının çətinləşməsi, fəaliyyətinin çətinləşməsi Həttə burada qeyd olunan, bu zikir olunanların hamısından sədəcə işarələr, əl kullu qadda minəl nəqat mələ yoxsa, bütün bunlar her bir nöqtəsində də sayılmaz qədər nəymətlər vardır. Və min thəmə tadum ilə alə vəch-ül-iqməl, Bütün bundan sonra da Allah-u Teala ayının buyurur ki, ümum aylərin nəymətlərinin hamısını ümum şəkildə qeyd edərək, Və ətəkum min kulli mə səəltumuhu, Allah size istədiğiniz şeyl min mal, maldır, azadlıq, səhiyyət, zinət və başqa şeylər. Wa antu uddu ni'matallahi la tuhsuha. siz Allahın nemətini saymaq istəsəniz, saya bilməzsiniz. Təyəkkur və aktar min an yuhtaya al-hadiq Yəni bu e, bir dəstə insanın saymasından daha böyük və daha da genişdir. Aw kullu bütün bəşəriyyət də onu Allahın verdiyi nemətləri saya bilməz. Bu ayədə intauddə və intauddü ni'matəllahi la tuhsuha. Yani Allahın nemətlərini saymaq istəsəniz, sayacaq olsanız saya bilməzsiniz. Bu ayə, eee, təkrarlanır. Həm İbrahim surətindəki burada keçir və həmçinin də Nahl surətində. Həminə ona nə surəti deyilir? Nemə surəti. Nemə surətində lakin e, bu ayə Nemə surətində xətm olunur. İnəllahu lağafurur rahim. Allah təala ayətan bağışlayan və nədir? Rəhimlidir. Bağışlayan və rəhimdir. Amma bu İbrahim surəsində isə necə gəlir? İnəl insana la zalumun insan zalım və nədir? Zalım və nankördür. Və bu barədə, yəni bu ayələrin baxmayaraq ki, ayə eynidir, xətminin, sonunun belə qurtarmasında ə, müfəssirlərin rəyləri var ə <ET>, sahib məlaqə təvilə təfsir abi dir ki, an ayə-i İbrahim təqaddəməh qəvlu təala yəni səbəb-ən-nədəniyəb İbrahim surətində keçən o nəmət ayəsindən sonra innal insən lazu müntəfər yəni bununla təanlandı çünki də əvvəl İbrahim surətində əvvəl başqa ayələr keçir ələm tərə iləllərinə bəddə nəhmətəllə kəfrən və əhəllə əhəllə qəuməm darəlbəvār mə yərcun məsə ki Allah'ın nimetini küfrə də ve öz qövmülərini hələk yarına sövq etdilər. Və sonra Allah təala buyurur: <gülüyor> Onlar insanları Allahın yoluna döndərmək üçün, Allaha şərik qoşdular. Bundan sonra Allah-u Teala bəndələrini verdiyi neymətini zikr edir və bundan sonra bu neymətlərdən sonra, bu ardıcıl gələn əhsandan sonra bunu bəndələr tərəfdən bunu dəyişməklə və şərif qoşmaqla qarşı, qarşıladı insan və Allah-u Teala insan nə ilə vəzif etdi? Zalim və nankörluqla. Amma Nəhz surəsində ayətdə isə yəni, e, belə bir ayələri keçmir önündə insanın belə küfr etməsi və yaxud da niməti dəyişdirməsi. Sadəcə orada Allah talə nimətləri e, zikr edir e, və niməti başlamasını və ona görə münasibdir ki, o ayənin axrının da İnnəllaha ilə qafurur rəhim belə tamamlanması həqiqətən Allah talə bağışlayan və rəhimlidir. Və hər birisi də yəni, uyğun şəkildə tamamlanmışdır. Doğrusunu Allah bilir Amma razi isə e, Bu ayənin Daha e, Başka yani, Kısa olaraq Və açıq şəkildə gətirmiş Deyir ki fih fih Də Mən bu ayəni fikirləşdim Burada mənə Müəyyən incəlik ortaya çıxdı sübhənav, Elə bir ki Allah-u deyir ki Çoxlu nəymətlər hasil Olduğu zaman Sən o nəymətləri götürdün Mən isə o nəymətləri sənə verdim Və o nəmətlər alındığı zaman iki dənə bəs sənin üçün sənə ey insan, yəni sənə iki bəs hasıl oldu. <gülüyor> sənin zalim və, yəni nankör olmağın. Amma mənim üçün isə iki bəs ə, hasıl oldu. Mən, ə, ə, mənim bağışlayan və rəhimli olmağım. Qənnəv yəqul, və ki deyir, Əlmək <gülüyor> ki, Allah ki, əgər sən zalimsənsə, Zalum, zalim məzaun mən bağışlayaram. Əgər sən nankorsansə mən isə ə, rəhimliyəm. Sənin acizliyini və müqəssirliyini, naqisliyini bilirəm. Yəni ümumi ümumilikdə biz, yəni, əmr, əmr olunmubmuq ki, Allahın bütün nemətlərini, yəni, saymaq, çünki bu Allahın ə, lütfündən, rəhmətindəndir. Yəni hər birini saya bilmərək əmr olsaydı belə. Leynə li kullin minhə şükran vacibən. Çünki bunların hər birini əgə saytsaq hər birinə, yəni e, vacib şükür var. Yəni şükr etməliyik. Val insan yaqizə an zəlik və insan da bunun qarşısında acizdir. Lakin bizdən tələb olunan nədir? Allahın nemətlərini müşahidə etmək, onlar barədə öyrənmək və onları təfəkkür etmək, fikirləşmək və bacar- bacardığımız qədər onun şükrünü vermək. Fə in zikra fi kayfiyat ni'am biha min bu nemetə iqrar etməsi o etraf etməsi özü şükürdür Və o üstelik insan bu bəli fikirləşməsi o nemətin veril, necə verilməsi barəsində o da şükürdəndir ve bu təfəkkür özü özlüyündə ayrıca bir ibadətdir فَالْمُطَالِعُ الْمُتَمِّلِ فِي نِعَمِ اللَّهِ يَجْمَعُ بَيْنِ عِبَادَتِهِ الشُّكْرِ وَالْفِكْرِ <gülüyor> O kez ki Allah-u Teala'nın nimətlərini baxır və Allah-u Teala'nın nimətlərini fikirləşir o insan artıq, yəni iki ibadəti cəm etmişdir həm şükür ibadətini və həmçinin də hansı ibadəti? təfəkkür ibadətini, fikirləşmək ibadətini cəm etmişdir necə ki Allah-u əli Əli İm 190-191-ci ayələrdə buyurur İnna fi xalqı səməvati vəl-ard Vaxtiləfi leyl vəl-nəhər Ləəyətin liulil əlbəb Heyqətən göylərin və yerin yaradılmasında Və gecə və gündüzün bir-birini Ardınca gəlməsində Təqib etməsində Ağıl sahibləri üçün nə vardır? İbrətlər vardır Hansı ağız sahibələr? اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا O ağız sahibələr ki Allah-u Teala'nın ayakta, ayak üstə durdukları zaman oturdukları zaman وَعَلٰى cunubihim ve yanları üstə Allah'ı zikr ederler وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Onlar göylerin və yerin iradış bahələsində fikirleşərlər və deyirlər ki, "Rabbənə məa xaləqta hədə bətilə. Ey Rabbim, məsəhumlar boş yerə yaratmadın. Sübhənək, sən noksansızsan, ucasan, sən münəzzətsən, nəyə Yəni bir şey əbəs yerə, boş yerə, batıl yerə yaratmaqdan. Fəqina adabenə və bizi cehənnəm əzabından qoru." Yəni baxın, bunlar Tefəkkür nəticəsində nəyi əldə etdilər? Tefəkkür nəticəsində, yəni bildilər ki Allah Teala yaratdığı heç bir şeyi boş yerə yaratmayıb, dağları, göyləri, yerləri boş yerə yaratmayıb və dedilər ki, ey Rəbbimiz, sən münəzzəh, ucasan, bir şeyi əbəs yerə yaratmaqdan. Sonra dedilər ki, ey Rəbbimiz, bizi əzabdan, cəhənnəmdən qoru. Yəni e, əgər Allah Taala dağları, göyləri, yerləri boş yerə yaratmıyorsa və yalanmışlar içərisində hörmətli məxum olan insanı da Allah boş yerə, əbəs yerə yaratmayıb və onlar özlərini qaytıldılar dedilər ki əgər biz də boş yer yaratmamış, yaranmamışıqsa, ey Rəbbimiz bizi cəhənnəm əzabından qoru. Baxın, yəni bu qədər kainat öz genişliyi ilə, hündürlüyü ilə, yəni təfəkkür üçün bir geniş bir sahədir. Allah Taala'nın yaratdıqları çərçivəsində və inne fil insan nəfsi məcələn və həcmən insan özü özlüyündə təfəkkür üçün bir sahədir. Fəbinəl insan kəyanu səni tətəcəsət fiil ibar vəl-əcav insanın özündə də nə qədər iblətlər var əgər insan bunu oturub düşünərsə. Allah-u Teala Zəriyyət Sürəti 21-ci ayda buyurur ki, Və fələ tübzirun. Yəni siz bir özünüzə baxın, məqəl görmünüzsünüzmü? İbnül Cəvzi Rahimə Allah bu barədə bizi fikirləşməyə bağda edir. Yəni biz fikirləşsək, görərik ki, Allah-u necə, bizə olan niyaməti tamamlayıb hətta bəzi Allahın bizə bəxş etdiyi niyamətlər barəsində və insana bəxş etdiyi niyamətlər barəsində. Rəhiməullah buyurur ki, "Əgər biz istəsəydik ki, yani bu niyamətlərin tamamlandığı səbəbləri, bizin qadir olmadığımız səbəbləri bu niyamətin tamamlandığı səbəbləri tam əhatəli şəkildə saymaq istəsək, saya bilmərik. "Və lakin əkl", yəni yeməkdən başdır. Lakin yemək özü Iı, sağlamlığın səbəblərindən biridir. Yemək sağlamlığın səbəblərindən biridir. Sən, nəzəkür şeyə min cümlətə ətbəb iləti yətim mübihəl ətl. Yəni, gəlin baxaq, yəni yeməyin hasil olduğu, tamamlandığı səbəblərdən bir neçəsinə işarə, hələ işarə edirik tam təbsidatında varmır. Və nəqul min cümlətni amla aləyəkə ənxalə qalətə ələtəl-iqsəz. Yəni, Allah-u Teala'nın nəymətləri içərisində olan nəymətlərdən, sənə bəxşit nəymətlərdən bir də olur ki, sənə hiss etmə orqanlarını vermişdir. Və ələtül hərəkəti taləb-l-qidə və o qidanı tərəb etmək üçün hərəkət aləti vermişdir, orqanı vermişdir. Fəndur ilə tərtib xikməti, laifil həvasil xams. Gəlin baxaq, Allah-u bu hissiyat orqanı, 5 nə hissiyat orqanı var, onların tərtibində olan Allah-ın hikmə Hansı ki, bunlara dərk etmə orqanları deyilir. Dərk etmək hissiyat orqanları. Bunlardan birincisi, məsələn, toxunma hissiyatı orqanı və ümumən yaradılanlar içərisində e, yaranan birinci məxluqda bu yaranır. hissiyat orqanı yaranır, hansı ki, toxunmaqla. Və ən qası dərəcətə hiss, ən yüxətlə bir məyülazıq Və bu toxunaraq hiss etməyin ən aşağı dərəcəsindədir insan özünə toxunanı hiss etməsi. Ən aşağı dərəcəsi e, toxunduğunu hiss etməsidir. Fə inəl ihsasə bima yəbəd minhu atamm la mahala. Şəhk yoxdur ki, insan bir toxunanı hiss etməsi, bir var, biraz uzaqda olan hiss etməsi. Yəni uzaqda olanı hiss etmək şək yoxdur ki, bu o birsindən daha tamdır, daha kamildir. Bir var, insan özünə toxunanı hiss yəni bir də var uzaqdakını hiss etmək. Uzaqdakını hiss etmək, bu daha kamil bir şeydir. Fəstəqəlat ilə hiss tədrəkü bi Deməli insan artıq ehtiyacı var. Yəni uzaqda olanı da hiss etməyə. Səndən uzaqda olanı. Fə xəlaqə ləke şəmma tədrəkü bi-rəiha. Və buna görə Allah təala səndə, yəni iynəmə hissiyyatını yaratdı ki, sən uzaqda olanı edəsən, hiss edəsən. Və lə tadrə min ayi nāhiyatil rāiha fə təhtac edə bilən an kəsiran lakin bilmirsən ki i i inədin yəni hansı tərəfdən gəldiyini bilmirsən və bunun üçün çox dolaşmağa ehtiyac olduğuna görə fə xəlaqə lakəl bəṣər göz yaratdı hissiyat orqanı yəni həmişə gözün hansı orqandır hissiyat orqanlarından göz yaradır deməli bir insanda toxunmaq sonra nəyə ehtiyac olur uzaqda olanı hiss etmək üçün nə lazımdır iynəm Yenə iyin hansı tərəfdən gəldiyini əlbəttə e, gördüsən. Bilmirəm də, məndə yaradçı Allah'a ehtiyac olduğuna görə görmə hiyyət yaraddı. Ki səndən uzaqda olanları da dərk edəsən. Vasudrikə cihada fa taqsidha bi'ainha. Zəson onun tərəfini hardan gəldiyini dərk edərək o tərəfə gedəsən. Illa ennu law lam yakhluq lat illa hada lakunta naqisa. Allah qədisə yalnız bunları yaratsaydı, idi, yenə də sən naqis olardın. Deyiz. اِذْ لَا تُدْرِكُ بِذَٰلِكَ مَا وَرَاءَ الْجِدَرْ وَالْحِجَابِ Əyətək bunlar olsaydı, tokunma, iğnəmə və görmə. Onda sen deyil, perdədən arkada olanı və divardan arkada olanı dərk etməzsin, hissetməzdin. فَرُبَّمَا <gülüyor> قَصَدَكَ عَدُون بَيْنَكَ وَبَيْنَا اُحِجَابِ Olabilsin səninlə, düşmən arasında. Düşmən yəni sənə yönələr, səni qəst edərdi, sən bunu hiss etməzdin Və qarru və min kə qablən yəkşifəl həcəb, -həcəb Və pərdə qalxmazdan əvvəl, o maniyə yəni, maniyə qalxmazdan əvvəl sənə yaxınlaşardı Fətəc də anil xarab qaçmaqdan aciz qalar, qa qaça bilməzdin Fəxalə qalətə bunun üçün sənə nə yarastı? Hansı istiyyatı? Qullaq, yəni, eşitmə hissiyatını yarattı. Hatta sən bununla səsləri dərk edəsən, deyə. Yəni, otaqlar, divarlardan arxada olan, maniyadan arxada olanı dərk etməyə üçün. Və ləyəksi dəlik, ləv ləm yəkun lətəxissun zəvq. Yəni, bu deyək kifayət eləm, əgər səndə o dadma hissiyatı yoxdursa. İz bihita'lə mə yuafiquka və mə yaduruka. Çünki sən o zəvq, o dadma hissiyatı ilə sən nəyi bilirsən? sənə müvafiq olanı və yaxud qopub da sənə zərərli olanı sən ayırədə bilirsən. Məsələn, ağacə müxalif olaraq. <gülüyor> Ağacın dibinə hər bir maye halında olan bir şey tökülür. Wa la daw qalaha tajdibuhu. Və onda da zöv yoxdur ki, ağacda, yəni özünə uyğun olanı çəksin. Və rubbama yakunu zaliki sababa jafafiyya. O tökülən maye halında şey Yəni, mayələr onun bir qurulmasına səbəb olur. Səmə əkraməkə Allah-u Teala bir sıfətini uqra, sonra Allah-u Teala başqa bir sıfət sənə verdi, o istiyas, o da nəhiyyə əşrafu minəl kül, o bunların içərisində hamısından daha şərəflidir vahiyəl-aql, o da nədir? Ağıldır. فبيه تدرك الاطعمه ومن منfaatها تم بو onların mənfəətlərini faydalı olub olmadığını dərk edirsən. Wa ki onun sonda sənin üçün zərərli olduğunu dərk edirsən. Wa bihi tudriku tabkh al-at'imati bununla da aqlla yemeklərin bişilməsini Və onların hazırlanmaqsını, hazırlanmaq, və onların səbəblərini sən bilirsən. Və o yemək ki, o sənin sağlamlığının səbəbi deyirsən, onunla faydalanırsan. Və huvə ədnə fəvəidur. Və bu da ağlın faydalarından ən aşağı olanıdır. Ən aşağı faydası elə budur. Və, və ağlda olan ən böyük hikmətdə nədir? Allahı tanınmaqdır. وما ذا كان من الحواس الخمسه الظاهره هي بعض الادراكات فب yani bu 5 dənə hissiyat orqanında olan o bəzi hikmətlər var idi däl getmələ. Bunlar hətta bəzidir. Hikmətlərin bəzidir. Hamısı deyil. Wala <مِنذَار> zadun annana istufna şey'an min zalika ila zann etmə ki biz bunları hamısı əhatə etdik. Fa innal basara wahidun min al-hawas. Yəni göz özü hissiyat orqanlarından biridir. Və göz Ə, yəni, ə, basar, tərq var, basar göz arasında. Basar görmək hissiyatıdır. Göz onun üçün bir nədir? Alətdir. Və qadr rükkibətül əymin aşqı tabaqat və göz özü 10 təbəqədən ibarətdir. Tərkib olunub müxtəlif təbəqələrdən, Ar arasında yaş təbəqə var və bəzəlik tərdilərdən ibarətdir. Lükulli vahidə minət tabaqatül əşqı sıfə və surə 10 təbəqənin hər birinin müəyyən sifəti, şəkli, forması, heyəti vardır. لو استللت طبقه واحده منها او صفه واحده لا خدل البصر اجل بو صفات ده طباقلردن biri körlansa albette ki insanin görme qabiliyeti körlənər ve bunun qarşısında bütün həkimlər, tabibler aciz qalar ve hada fi bu bir orqanda olan bir şeydir Bir hissiyatda olan bir şeydir. Vaqis həsədəsən və səhələ havas, sən buna başqa orqanları, işitme orqanı, başqa orqanları buna sən müqayət et. Və ləyə mümkün ən yüstəvvə dələki fə və bütün bunların hamısını sən mücəlləddə, geniş, böyük kitablarda əhatə edə bilməzsən. Fəkeyfə zannuqə bi cəmi'l bədən. Əgər bu beş tənə orqanda belə bir e, geniş hikmətlər varsa, onda bütün bədəndə nələr var? görünür bədəndə nələr var. Fun manzur bad delikati xalq el iradət və Yəni davam edir. Sonra bax insanda o yaradılan iradəyə, istəyə və qudratə və hərəkət alətləri min asnaf-ın nim <y> və müxtəlif bir naimətlər. <native> Vəlikənə <y> lo xalqə lakəl basr hətə tudrika bi-təm və ləm xalqə lakə fil tabə şəvq iləhi və şəhwə təstəhəthuk aləl hərəkə kənəl basr mu'atəlan. göz <Energy> yaratsaydı Hansı ki, onunla e, yeməyi dərk edirsən. Əgər səndə o yeməyə olan o şəhbəti, istəyi yaratmasaydı, onda göz yəni, hərəkətsiz olardı. Heç bir faydası olmazdı. Fəkəmmin marini yarad daamı və hu ənfəl əşkələhu Neçələcə xəstə vardır ki, yeməyi görür. Hansı ki, onun yemək onunki ən faydalı şeylərdəndir. Vələ yəqdiru alə tənavulihi Onu qadu etməyə qadir deyil. Nə görə lisqudu shahvati, ona olan shahvəti olmadı? Yani Şəffaf nədir? Yəni yeməyə olmadığına görə. iştahası olmadığına görə. Fa xalaqa lak Allah shahvata Yəni Allah Tala səndə yemək şehrəti, yemek, yemek istəyi, iştahası yaratmışdır. Wa sallata alayk. Kall mutaqadi alladhi yadtarru ila tana'ul al Yəni artıq bunda sən zəruri bir, yəni bu səndə olan gəlləşən bir, yəni istəkdir. Summa hadi şəhwə, ləvəm təskun ində əṣlə miktarə haja minə təm läəşəfə əhlikət nəfsəka və əhlikət nəfsəka. Sonra deyim baxın, yenə şəhvət var və o istək var insanda yeməyə olan istək. Əgər də o yeməyə olan istək O insan miqdar, yəni o ehtiyac qədərdir, miqdarını götürdükdən sonra sakin olmasa, dayanmasa, onda sən israf edərsən və öz nəfsində həlak edərsən. Fəxələqələtəl kərahədə əndəşşəbəq. Fikir verin, Allah atalə səndə ikra hissi yaradıb, doyandan sonra. Doyandan sonra artıq xoşlanmaq istiyazı səndə yaradıb. Bununla səndə yeməyi buraxasan. Və beləliklə, şehavətin hikməti, bəqanın hikməti, insanın nəslinin artması üçün insanda olan o şərhətin hikməti də belədir. Fumma xalaqa lakal a'zala ki əlatul fi tənavulil gıdā və ghayrih. Sonra Allah Taala o bədən üzvlər, organlar yaratmışdır. Hansı ki, bu sən istifadə edirsən, yəni o qıdanı qəbul etmək üçün başqalarını, e, həmin o Məsələn əllər di baxın müxtəmilətən aləmi fasilətədir və el özü özlüyündə bir çox yəni buğunları, oynaqları əhatə edir. O təm təd və tən həm uzanır, həm yığılır, və lə təkunu kəl xəşəbə mənsuba. Və baxın nə qədər hikmət var. Yəni sadəcə paxta kim deyil, həm açılır, həmçində yığılır. Və sonra başı baş və geniş davam edir. İnşallah bundakı fəhlətənir. Allah para işdə